Ni matumaini yangu makubwa kuwa huu jambo uh, karibuni kuifuata tarifa ya habari katika ruha ya kiswahili kwanza kabisa muhtasari wa habari zenyewe. nyewe. Governor wa mkua wa Rumonge aomba laia wa Katavuru kilo kujiepusha na chochote kinacho weza kuvunja mshikamano kati yao. Laia walio kumbwa na mafuriko waliopata hifadhi eneo la Rukalamu wakabiliwa na uhaba wa vyo na nafasi za kuogea na waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari awashauri waandishi wa habari watakaoosimamia uchaguzi kufanya kazi bila upendeleo kuna haya bila shaka na mengine upenzi msikilizaji mitambo inaongozwa na B30 Hakizima na jina langu Lord Edwin kesema karibuni nyote Isa nganiro no. Habari kamili. Wizara ya Afya imetangaza Juma hii pili hi visa vipya 15 vya maambukizi uh, ya virusi vya corona. Katika tangazo la wizara hiyo vipimo vilifanywa watu 10 na baada ya tahadhari ya hospitali tofauti jijini Bujumbura. Wanne miongoni mwao walikutwa na virusi hivyo. Wengine waliofanyiwa fanyua vipimo ni sabili na momoja, waleo kuwa pamoja na wagonjwa ambapo imedhihilika kuwa kumi na momoja wameambukizwa COVID-19. Tangazo hilo linaendelea kusema kuwa wagonjwa 9 miomgoni mwa kumi na watano waleo kuwa wanarazu hospitalini, wamepona na kuruhusiwa kulejea makwao. Ifahamike kuwa visa 40 na viwili ndivyo tayari vimetambulika nchini Burundi. Baadhi ya raia walio kumbwa na mafuriko waliopata hifadhi ya muda eneo la Kigalamango katika Lukalamu Kata Rukalamu kumulathi, tarafani mutimbuzi katika wa wabujumbula wanasema kukabiliwa na changamoto ya uhaba wa vio pamoja na bafu. Laia hao wanaeleza kuwa watu zaidi elfu saba waleo kusanyika katika nafasi hiyo wanatumia vio vitatutum. Wanatiwa hofu na kupatwa na malathi ya na usafi mdogo. Wanaomba wahusika kuingili akati kabla maji hajazidi unga. Na laia wakata buruhu kilu tarafa, tarafa na mkua warumonge wanaombwa kujiepusha na uvunjifu wa mushikamano badara yake waache vizombo vya asheria viwajibike. Juvenari bigirimana, governor mkua huo ametoa wito huo jumapili hii katika mkutano wa usalama baada ya watu wasio julikana kuiba au kuchoma moto bendela kuvunja vio na kuharibu nembo za chama tawara kwenye ofisi ndogo zilizopo kwenye vijiji vitano katika kata hi, eh, vitano katika kata hiyo usiku wa kuamkia Jumamosi Taarifa ya Jean-Pierre Misago inasomwa studio na Omer Nduayo Tarifa hii bado haijapatikana ikipatikana tutaielejelea baadaye na waziri wa mawasiriyano na vjombo vya habari na tolea wito waandishi wa habari watakao uchaguzi wa jumatano hii kuwajibika bila upenderevu. Katika hotuba yaki ya ufunguzi wa warsha kwa waandishi wa habari jumatatu hii, Frederike Nahimara ameshauli wa habari kufanya kazi hiyo kitaaruma. Tumuskrize, akitafusiriwa na Etienne Manilakiza. Inawashauli kwanza waende kutumika kama masugia wa talamu wenye waaminifu watu wanaotambua majukumu yao watu wanaoeheshimia sheria na maadili ya kutangaza habari muwe waangalizi bila kupendelea Tena waaminifu. Mwe mashahidi wa kesi itakayo tekelezwa na wapigakula. Watakao chagua viongozi wa takavzo. makini kwa kufanya yenu. Mwe masikio na machu ya laia. Tunawataka kutuwa talifa. Jirizo fanyiwa utafiti na za ukweli wakati wa uchaguzi. Mufanya kazi mkeshimianu. Tena mushirikianu kwa sababu munakua kitu kimoja kupitia mungano. Musifadanisha kazienu na kazi za tume nyingine usika na uchaguzi. Hususan, tume huru ya ngazi ya kitaifa seni. Neto <tune> isanganiru ni kiboko yao tarifa hii naendele kukugia kutoka hapa jijini bujumbula tulejirele tarifa ya kutoka mkowani rumonge laia wakata buruhu kilo na mkowa wa rumonge wanaombwa kujiepusha na uvunjifu wa moshikamano badara yake waache vizombo vya vio ajibike juvenari bigirimana governor mkowa uo ametoa wito uo jumapili hii katika mkutano wa usalama baada ya watu wa siujulikana kuiba au kuchoma moto bendela kuvunja vio na kuharibu unembo za chama tawa kwenye ofisi ndogo zilizopo kwenye vijiji vitano vya kata hiyo. Dakata hiyo usiku wa kuamkia Jumamosi, taarifa ya Jean-Pierre Misago inasomwa studio na Omer Ndwayo. Waliohudhuria mkutano wote wadai kusaliti tabia hiyo ya ubomaji ofisi za Chama Sande de FDD. Mta Mtaniburuhu Kiro. Inosansa biyumva kinara hicho, rumonge, wa chama hicho tarafa adai kushikwa na butua kwani hali inayofanya watuazima kugombana na jengo asema hayeleweki Huku kukisemekana waraka uliokotwa na vyombo vya usalama katika pande zilizo kumbwa na mkasa muke Erasme kinara wachama Senal tarafa Nerumonge anaomba orodha inayotumika ili kusimamisha washukiwa Iwe kwe wazi kinara huyo hakatai kuwepo kwa uhalifu ila anaombea chamachake kuona nafasi ya kuona urodha hiyo ili chamachake kipate kujua la kuchangia. Wakati huo huo izaindi kumana. Izaindi kumana anayawakilisha mungo kopa katika mkua warumonge na mzaliwa wa mutawa buruhukiro ataka wahusika kuwa makini sana. Kwa mugibu wake, oroda zinazoandikwa zinapatikana pote tu kwa sababu katika vyama watu huorodeshwa kijijini pia. Kwa hiyo asema buwana izaindi kumana kwa mba mambo ya oroda zilizofanywa ya tathmini makini. Kwa upande wake jidzienda ikeza, Padri Musimami. Mzee wa parokia Buruhukiro anawataka wa kristo wake kudumisha amani na upendo na kuomba wapelelezi kuwa makini ili watu wasije kuadibiwa kwa kuonewa. Juvenal Bigirimana, governor wa mkoa wa Rumonge, anawataka raia wa Buruhukiro kujilinda migawanyiko na kuacha fasi sharia Hadisa 10 ya jioni ya jana Jumapili, watu 17 walikuwa katika mikono ya walinda usalama ili waulizwe kuhusu kisahicho na wengine sita wa Muguvugu la vijana imbo kure, mtani Kizuka, tarafa nerumonge daima, wanategemewa kuripoti mahakamani leo jumatatu kwa shiutuma za kupiga, kujeruhi na kupora mali zabadhi ya wafuasi wa chama sanal, mtani Humo, waliorodeshwa na kue kwa bayana katika mkutano, ilikuwa jumamosi. Tuna mbarathi kwa kasoro zizo ujitokeza katika sauti ya muenzetu omeerinduwayo. Shiria ya uchaguzi nasema kwa mba siku ya uchaguzi kiongozi wa kituo cha kupigia kula. Ndiye ananzisha rasmi zoezi la kupiga kula baada ya kukagua iwapo vifasta hiki vimetimia. Anakagua iwapo wa angalizi wa vyama mbalimbali, wagombe binafsi au mungana wa vyama kabla ya mwanzo wa kupiga kura na kukagua endapo masanduku ni wazi kabla ya zoezi hilo. Shiria hiyo inawaruhusu watu wa Kufika sehemu za kupigia kura, kumtuma mwingine, hakipeleka kadi ya kupigia kura. Mengi zaidi na jamaliziane ngeenda kumana, tarifa yake bado haijia patikana, haki patikana jirea. Na daraja la mto nye Ngueli naro unganisha mikuwa ya rumongi na makamba kwenye barabara ya kitaifa nambari tatu pamoja na mashamba ya lio karibu. Ya muhatari kutokana na buwa walilo jengwa kwenye mto huo la kunyunizie ya mashamba ya mpunga kwenye kijiji kigwe na tarafa na mkua wa rumongi laia wa maineo hayo wanaomba kuondolewa kwa buwa wa hilo. Mkurugenzi katika idara ya miundombinu ya barabara anasema kuwa kipindi cha wiki moja tu atawaandikia katika viongozi tawala wa mikoa hiyo ili bwa wenyewe liondolewa. Na mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari shukrani kwa ninyote wenye tega skill tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani pia kwa fundi mitambo lafine 34 Hakizimana aliyewezesha sauti hii yangu kufikie pale popote ulipo kutoka hapa studio na kwa wageni mimi Romwandia niyoivuze.